استفاميه کال چې کوم دونو پر لای نه یې د داخل شي نو د عمل کې إلغار اوجې کنه چې حمزه استفاميه پر لای نه شي جین سپانې شي داخل شي نو آیده جی کمدنو الغا راولی او کنا راولی نو کمانا استفحامی وی یا تحزیزی وی نو بیا جی کمدنو الغا نراولی بیا آل آنکا کو تم شي معانه وړي نو بیا الغاار راوللي بیا خو مضبونه په کې دو دي د تمنا په ټمې یو مذب دا دی چې الغانانه راوللي او تو مذب دا دی چې الغاار الله را جوله فدار په خپل حال دی الله غلامه راجلول ظریفون الله غلامه راجلړین تا کله په دی سره چې کمدنو توبیخې راده وي نو په توبیخ په صورت کې او استفام په صورت کې غانانه را او چې کله به تمنا اراده کړی شي تمنا بهراده کړی شي بیا قوونه دو دي دریم کله تنبی اراده کړی شي کاله ان نه هم المفسدون بیا په جمله اسممی باندې داخلې ږي جملہ اسمیہ باننے فیلیوں داخی بیگی علا یوم آیاتیہم لیسا مصروفاً آنہم تحزیز دپارت راشی آپ کو جملے پورې خاص دی اللاو قاتلونه قومن نه پهسوو ماانه هم خو چې دا کم لاین نفجست او په خپله جمله چې څنګه او د داخل شي استفاام د توبیخ په صورتت کغا نه را ووللي او دتهنا په صورتت کې په کسهدي استلااطلا معهمم استفااممي ما تستحق دون الاستفهامی ورکوات لال را حاغ عمل و وقت سرد دخول لهم زی استفهامینا حاغ عمل چه تستحق دون الاستفهامی چې مستحقی ویدالا چه کمدنو الاوه دچانا استفهامی وشاع فی زلباب سربلہ مسئلہ ذکر کئی چه کلہ خبر د لا افجنس کله چې کمدننو خبرو د لا ج هغه معلومیږي د قراونه نو بیا حظف کكثيریر دی د تمیمو نو تمممو په ن حظف عجبب دی بیا او د حجا نو په ننسبانندې حظف سردي کیر پانو شوی بانو تمیم و تا حضر سوی و عجب قرائن موجود دي بس بیاوی حضر سوی و عجب سوی او تاسو سبچه تا کافیه کیوی لی و بانو تمیم لا یثبیتونه و. و بانو تمیم لا یثبیتونه اغیر و ثابت منی نخبر بیا دیجی کمنون دو حجازیینو پا مسلک تلده ایچا پا مسلک حجازیینو او دې وی چې قرینه موجوده و معنا مراد ظاهر و طبياتي کمندونو حذف شد کثیر دي لکه ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت ولو ترى اذ فزعو فلا فوت فلا فوت لهم کلا لا وزر لهم کلا لا بد موجود لا بد موجود لا بأس علیک لا بأس علیک دار دیر چکم دنو لا بأس به دیر حضب کی صرف چکم دنو آغا لا زهر انا الى ربنا منقلبون لا ظایر این حیل ربنا دا سی کی گی لکه دا غشان دی وشاع فیز البابی اسقاط الخبر کسیر دی چه کمدنو پتی باب کی حضب دا خبرو خوالا چه از المرادو ما سقوطی زوهر چه کلا مانا مراد دا متکلم سرد ساقی طول دا خبر نه ظاہری دلا چه مانا مراد سکی دا ظاہری دا قرین موجود دا او خبر معلوم دا شو وبیاځي کوم نه وشي دا په کثيري وکړ معلومې ده نه وبیاځي کوم نه خبر ذکر کیږي په رضايونو کې کی قران کې ذکر شوی دی ارزا کې ذکر شوی دی ایذل مراد او ما سقوطي زهار